ракетне сопло, а бренд всесвіту сонце в мініатюрі. І якщо на кожне сопло подати атмосферний тиск по один кілограм, то зрозуміло, що такий атомний статистичний двигун не здатен переміщатися в просторі. Таким чином сонце зупинилося над Києвом, а не над Гаваоном. Душно, погано. Здається, я теж підчепив тут одну хворобу. В неї можна пишатись. Вона психічна, як сказав поет. Дружина каже, що мені треба відпочити. Борчина мати запрошує на свою дачу. Але мені підкреслена російська мова цієї гламур теж набридла. І навіть її бездоганна стильність у сіру-бузкої гамі кольорів. Це таки дуже стоїть між людьми. Чиясь любов до чиєїсь мови. А гламур явно не любить українську. Тільки що вміє чемно це приховати. Для нас вона робить виняток. Ми її симпатичні. Але за великим рахунком це психопатологія. Жити в Україні і не любити Україну зробити з мови політику, за мовною ознакою дискримінувати націю. Та розкажи це кому нормальному, не зрозуміє. Зрештою, я хочу, щоб мій син не мав цих проблем. А він їх має. І в школі з дітьми, і з Борькою. Борька нахабний, і наш малий, піддається, мимоволі переходить з ним на російську. Інакше це обов'язково з глибоко прихованим потенціалом обсміє його і задражнить. Границі руского міра проходять по границям употреблення руского язика, Сказала перша леді Росії. Отже, кордон російського світу проходить через кухню нашого президента. По коридорах влади і по нашому коридору теж. А де ж наш український світ? Де в Україні наш український світ? Хіба що під час футбольних матчів спортивний патріотизм у нас є? Одна якась перемога на футбольному полі і вчорашні ненависники всього українського уже скандують на весь стадіон. Україна! Україна! вимахують прапорами, підскакують і в параксизмі національної гордості ідентифікують себе саме з цією державою. Перемоги піднімають на дусі, поразки знікчемлюють. А в нас уже стільки тих поразок, навіть перемоги обертаються на поразки, як от наша омріяна незалежність, яку ми згавили і тепер почуваємося у своїй державі як меншина у резервації. Щоправда, останнім часом доля нам трішечки усміхнулася, кутиками в уст. Наша Руслана перемогла на Євробаченні у Стамбулі і тепер співає скрізь, дивуючи світ енергетикою своїх диких танців. І вже нонсує наступний кліп «Танці серед вовків». Дуже слушна метафора з огляду на наш історичний і особистий досвід. Олімпіада в Афінах теж надихає. Дев'ять разів піднімався наш прапор і звучав наш оптимістичний гімн, звістуючи світу, що Україна ще не вмерла. Відкриття Олімпіади було грандіозне – Грецька співачка виходила як з піни морської у хвилях синьосріблястої сукні і співала античним голосом. Пройшли спортсмени всіх континентів, усіх рас і народів, кожен під своїм прапором, у ритмах свого темпераменту. Ішли кірибаті, комори, Мальдіви, йшли федеративні штати, Мікронезія, йшов Барбадос, Гамбія і Габон, Арітрея, Вануату і Сенегал. Замбія, Тонго і Гвінея Бісау. Я люблю ці далекі, мало нам відомі держави. Люблю ці маленькі народи, їхню екзотичну одежу, їхні струнки прогартовані сонцем постаті. Відчуваю в цих людях якусь первозданну вроду. Може, ми всі родом з Африки, тільки потім вицвіли. Наша делегація була численна, в одежі стримано уніформній і, як завжди, з баластом чиновників, невантажних для Олімпійських ігор. На жаль, і не встиг розглядіти, чи були канари. Те плем'я, що присвистується, воно ж, мабуть, і усе спортивне. Втекти від цивілізації, то найбиякий спринт. Наш прем'єр, що не збирався у президенти, теж приїхав на Олімпіаду, помолився на горі Афон, підтримав олімпійців своєю присутністю і зі всім своїм почитом, як і належить прем'єру великої і заможної країни, зупинився у найдорожчому готелі на пароплаві Роттердам. Пароплав м'яко похитувався на воді, світився вечірніми вогнями своїх респектабельних ресторанів і кают. А я чомусь подумав про того багатодітного батька, котрий, щоб самоспалитись, позичив 10 гривень на каністру з бензином. Ну що, розміялись в історії? За що віддав своє життя і той мій дід, що загинув на фронті, і той, що загинув на Колемі? У Сумах збунтувалися студенти. У нас була революція на граніті, у них революція на траві. Місяць жили в наметах, а оце вже третій день, пішки йдуть на Київ. Міліція їх приймає, б'є кийками. Суд забороняє їм іти, Кількох заарештували, а вони йдуть. Протестують проти об'єднання трьох вузів. Я думаю, що це протест узагалі. Київські студенти виходять їм на зустріч. Житомирські оголосили акцію мобільної непокори. Львівські з ними солідарні. Та й не лише студенти. Щось нуртує в цьому суспільстві, шукає виходу і вдаряє в глуху стіну. 7 серпня. На Хмельницькій атомній станції відкрили і освятили компенсуючу потужність – другий блок. А вже за тиждень – три аварійні зупинки. Однак запевняють, що ситуація штатна. Зупинки планові, небезпеки нема. А ще ж відкриють і на Рівенській, де вже й так постчорнобильські села живуть під страхом генетичних ушкоджень. Недавно на тій станції виявили фахівців з липовими документами, порушено 10 кримінальних справ. Але наших співгромадян це не хвилює. Їм вбачили і вони вірять, що компенсуючі потужності компенсують нестачу електроенергії, що без них нам ніяк не можна, бо інакше поринемо в темряву. Потім забудуть і сам цей термін – компенсуючі потужності. І як кров у наших жилах, цей струм у наших трутах любісінько продаватиметься за кордон. І ніхто нам не компенсує відмерлих зон України і вже непозбутнього страждання втрати малих батьківщин. І що воно таке – Компенсуючи потужності, нічого не компенсують, гарантуючи гаранти, нічого не гарантують. У степах вже було вщухло. Коли ж раптом один снарядик сказився, влетів прямо в село. Військові запевняють, що не знають, як це сталося, я їм вірю, бо якби вони не знали, то цього б не сталося. І загинув ще один наш миротворець, пішов набрати води з біблійної річки, а воно й пальнуло. На березі був установлений радіокерований фугас. Взагалі наша дійсність – це колосальний детектив з елементами фантазмагорії. Можна обстріляти села своїми ж снарядами, можна послати хлопців на чужу сумнівну війну, можна не платити зарплату робочим людям. У законодавчому органі може засідати кримінальний авторитет, у виконавчій владі огніздитись корупція, у православному монастирі оселитися тамплієри. Так досі невідомо громадськості, що то замігруючі тамплієри і яке вони мають відношення – до давно неіснуючого французького ордену. Недавно вони знову раптом вигулькнули у Камінець Подільському. Придивлялися до старої фортеції, хотіли взяти в оренду і знову зникли. Втім, громадськість не дуже запитувала. У громадськості в одне вухо влітає, в друге вилітає. Схоже на цю аудіотурбулетну властивість. Нашого слуху влада і розраховує. Коли сьогодні говорить одне, завтра інше, а позавтра вже й зовсім протилежне. Святкуємо! Цього разу день народження президента. Дата не кругла і навіть не квадратова. Але еліта мистецька і всяка. Рванула у його кримську резиденцію. Мухоладка. Засвідчити своє шанування. Видно, думають, що піде на третій термін.